اغه د قوم له کو باځل خار کې یا دې تا مشو دا اوښت نه ز شو قوم له کو باځل خار کې آیات کې د ترقي په ډول باندې معنا چې نه د او په ډول مونو باندې الزام اعتراض باندې ماجی چونکو خبر او کړې یو اعتراض او چې تعالې جبريل له ځانلو وابلول وایي مې اعتراض صد سليمان عليهم السلام تعریف کای ما وګړم شه جاهز دې مرای کړه وره راتري اعتراض ملت کیس مناسبت کې ملت کې اور په عصا کوم اعتراض کوي تا ستانا تا تعال قران زکړې باغوبې فراز کړي تا جبريل راوړل دا ما د اسمن دي تا په سیر کې قران به دې دې زکارې دې بینتري دې دې دې دې نو بیا مونږه یې عبادت نه مانی ښاګمنې عبادت نه مانی ځوانم وای فایده هم نزله والا قالبه اعتراض وکا چې ځواب ورکړه چې تیرال دې نه یم په ملګي دال <سؤال> دی پهپس په د زخمی کوي تا سره په سی واللهته دا د سره نه د مونږ منه ل ده په دااجګر ما کا پره سلامان کوفر نه کړی سر ما ل سرسلام ولااک نه شایددي نه کو درم اوغلت یا به د دا شب کارې دا دا اوپې خیره دا ناروستوالی د دادی جنید شویته بار په لوی سے نارواړه دا موږ کوسي په لړمه الوا کړه نه دا خپلې موران اګه ډلل ځاوي څې څې اګه ډلل او لانا او صاحب نفس او صاحب اګه ډلل زر دا به وته درانو کوما او درال عالم مرکې دا ملکو راوړل دا چې راځو به کوي پتابه مناسبه کې دا اوس مانا کو وما دایا عقب داكو ما تتلو شایتین بانده هذا مزاره امان آدم آجیس تراده واتبعو ما تلتو شایتین وعلى ملک سليمان واتبعو ما خلد داعن الملکان ببخبلا دا حاروط ومعروض يومان هذا دوائم ما ينافعه دا عقب داكو كوفر نوخ سلامان وم أوز العل الملكان او دي شم انخاذ ا XXL من خاطئ ايلا رأ Land نعردتا يارن där supports ليك م stimuli مثل التüğن و اشترك برا وماف كر سليمان بجي اسفل كفر نو كره سليمان وما ان دلال الملائكه او نو ناجي شاي جادو ملائكو باندي. دو ملائكو باجي بباب الاشباب الخارقي هاروت وماروت وس اول معنا دج کو مجمع نافي له وما ان دلال الملائكه نو ناجل دا جا دوتو دو مری کو باندې چې بابل خار کې وه هاروت او ماروت چې نو په ناجل شوه ماي علماء من احاجن نبقو خود دي زوارو ريچا تا او مقاله کبه کوله په منا کې خاصه یا پورا تر دې کو دي زوارو درغلن انما انا منک امتحان ل را راغلی منږ امتحانو فلا پر مک بر کې پس د فو فعمل د جازو باې په احتتحال نهمونونه من غما د د خلکو من اوماو د دواړو نه مایوخر د خوونه بیي بینمر وزه وجیي هغه جاو کې تفرهقب را اصل داواه د جادو سره په من د میړاو د قې کې و یتیراصدی مانارا ہے چې نو نازل شو په دوه ملائکو باندې چې زکاو فیسال لمونہ منهما عز زکاو په دې ذوارو چې نو ور سره نو چې زکاو دا یتیرال دی جواب ملی از زیاد عبارت په حاضر د نضاف سره دی من لمونہ دی زده ازدتاو با ده خلقو ده شتانانو نجادو د وجه ده زد ده دوارو مرایف کنه مایو پردخونه دیهی بین المرکو و زوجیهی یو مانا داره دو ایم مانا و ما او لعلی الملکین موسوله مانا داره دوی تابیشوی ده اغشی کلوستل بر په تزمانه د سلایمان علیه سلام که عادات ملک سلیمان وموت ابي شيو داو شي چ موجود شو ياو په دو ناز شو کو دو ملائكو باندې چې بادل خار ته ني چهارو ته معروف و او نبا خود دي زوارو هیڅ آتا تر دي چې ویل به مونږه امتحان یو فلا تا فرم کا فر عمل د جادو خوف يا تعلمون منهما زکاو به دي دوارو نا ذلتے الزام دبیخ ابو الرضی چې جادو یا معمول اشیاء و حرات و ارام دې څنګه خلقو ته جادو کوه فیتعلمون من انھما من دومانیکي اولو مال کرام یو معنی چې ربه سره غذا دا وی غوئی چا ته نخوځو ورماږه علماء منه حاضر وور سلام خلقو ته به نخوځو من امتحان را راغلو او د خلکو به دقاود د نوور خلکو نه د نه او د زد به دواونه دوی به چې هر زمره منه خوله نو هغې به د د زت نه دا شایرته کاو هو او دویم معنارهکی که ذاه چې د دوونه می دقاوه د د داسې مثال دی ل <سؤال> د او سری دوکان د لاړ او اغا سرزاری تا پوسته او پا د سرسته کنه اغا تاو اغماق نزار تا ده سره مڈکی گی، غرابی گی، بربادی گی هارس امره قاجبه چه اوکڑا خیبه المکه و مکه و مکه و مکه و انکار کهو ناغا مجبورو بیده با لور کرو د وجود ده سیهر د خلکو سره ملائک سره دی کی کوم جرم نو او ب مدوریت په سااس باندې د انامتحان کوجه باندې به دوي د دی ن د کاو خوداه ماان دی ح دی سري کهه جووا د شته جواب مزانات د فیان لمونونه من همما د کاو د د دواړونه ما یو ف خوونه دي بایدمل بی بی شو جه وجه کله چې د امتحان د کار راغلی وي نودیوته خودده واللاورته میله که پت او ردووله کیو فیتای لمنونه من همه دی مائی موسوله کی دا دو جوابه دی دائیو بیتر بی او دائیو نه هید دیت رکی او نسال داغا دکاندار دا دادیو دا بدرانگی لی فیتای لمنونه من همه او یا من زده همه نورو نبیزه کعو دوی بسر چاہتا قودنو ویبالغانی فننه هی منه دی کووره کو شش به کا چې مز د کو م د سره دخره سالورمه معه ما موسولره او دا ملکی نه دی ملیک دی په کې د لام سرهکان من ننج بابل بابل خاارې او جو ب او دا غ ب ما ناما نامهوه او د بل ناما ناموه نو دی سره دا لااج میری چېوا ما غونې دا تابی شوي د هغې چېناژ شو په بعددل خار کې په د جو په ماشانو باندې بس باندې څنګه لا شراغ نو دلته نو ژل په معاد وجود سره دی نه په معنا انجارار سره دی لکه اززن حجی ده منګه اوسپ پیدا کړي ده لاژ سمان لره غزارار کړی ده نو مانای آزاد از دې تادید شو د اغشی چې موجود شې او د آزادو هغه بدمعشانو سره په باطل کې یو هاروت او ماریوت پدې اګوډي کې دوه استادانو مولانو یو هاروت مولي چې په نامو خپل معروف مولي و دغه شان د دې بابل کې او جو کسانو هارو د معروف نام ایو و دوی تابیر شده دو آوشی چاہا جادو موجود شوو تو و بدماشاں سارا و با آدم کے جہارو تو معروب نامایوہ و, و, غلی تو و, و دی غلیبانان اندرستو مانا کرو لیے اگزیاد و ما نه علیمانی منہ حجننگا خودد دوارو ہی چاہتا حتا یا قولا تر بیچ ویل بی اننا مانا مفدنتن منگ اندہان کرا غلو بس تیجید آمون پا کڑاو پا غمان دیخته شیو تاسو جو کفر مک ہوئی و نیحیت جا زور بے لگاؤو لگاؤو فا احتالیمون من همان جوی بس دکاوو دیدوارو دی با ناشان و نجادو او دایی دنیا جی اول کے ساڑے نسوارا چی دی مستیل واجن بی آن آن دی ناقلار شي بی وار خطا شید بلکه زو برته وینې نو سوار را کا غوي ماغه سره یا پاسته دې دې غرمانه موږ خښيو او بیا مر را کا دې دغه غاغ مخو دې دایې چې خلاص تا او د سوار په دې نه دوی څ چار دن زور کاو په دې خو ګهانو کې او ساریا او واغه با داستور کو باندې او هولارې کړې وي بنگال کې دا مرز دې حدا کړې او هغه چا او او توبه دې مخدي نه غږه له دې اجل زمون په ملک یو بچاو او وغدا مضاریا ته کړو له دې د خپو چوزان نشم خلاصونه اخر دې استمر غارم شوږي لوما اون د لال مالیکن هغه دو بدمعشان او سلچ کوم شي موجود شو بعد خار کې چهارو تو معروف او اغیبا چا تلق ہو دا و مجبوریت پاساس دکی دی خلقو د ملک دولست فیتال لهمون منوما دا سالو معنی درست دي دی ایوارا کی که دا نور معنی مشتر دی خاغا دیلی بیکار دی فیتال لهمون منوما و جواب سنگا دی جواب دال دی چی پرغمبر علی سرانتوی جادو جایز دی اشتا تا انکار کوي اول نصد دی و اما اندلال او دې ځخان کو دا د دې ضد نه به نور شیطانان نزد کاو او یا کو نو د امتحان په پر او هغه به د دې ضد نه ځکو نه بل د اوناتو کتاب دا چې دوی سره جادو دې و جناو چې د فساد خلکو ته و خي چې ګوري دا چې سره خدا صاحب حقیقت نه لري شهر دې ناروا شه دې غلط شه دې مانگ پا باندې پویز بو داڑیل پلندہ علم دے داڑیل خراب دے فاغیب از دید زدن نمانی کیدر از شیطانان نبیز دکاو فیتعال للمونہ منو ہمان نو آول اتراع سال جیدوی اللہ کی دازمان کشمن دے در ایم تا دا, دا, دا سلیمان علیہ السلام تعریب کائے وما کفر سلیمان در ایم سیر جائز دیا مرحی کو سراؤ نا نو ور سراؤ او کو امتحان در رالیوي بس خللا سر شو داه بله خبره په کې داه چې دا اوروته معرو دا مل کووي او ملکو الله پاسته و ده چې دا امستانان و خللا کو ولې چې ن کو ولې کار کو نو الله ورته وویل چېدي ل ننفس سرور کړی ځکه دا کارونونه کو نو پی ویله چنا تا لمراکه را اوله کی نو چوي کا څه دو مزه کې ډېر عزتمن دي او ډېر ښه دي او ډېر ښه دي او عادي دي چې دوی هاروت نامو او ځپلې ماروت نامو هغه دې چې نو څور په لوکا ته راځي ذکر راي چې کاته وي وخزا و به ځخ نامه و او شو کوئی ناهید او څوک یې زه غران نه ماي وروه هغه په دې باندي چېښتشی موږ سره لشي هغه منګل ځان دا کار یې وای نیس کلم کیږي نشي او تاسو به یو کار کوی هغه داوی چې شراب پڅکې ته تو به شراب موږ نیس اسکا دا حرام مجبوریت واهسه هغه شراب دی بې وسه کړه بیا ورته نه لچی اوس څنګه چل <سؤال> دی نه کې وره داافلایا سړیا ختل <سؤال> کاي بیا تو شرابې را باندې وس کل نو اوس کا لک را دا مومی شو واجه مجبوریت نه نک اور لاې سړ مرکه بیا اوس و دا نه کېږي سووچې بوتته سیده وونه کوې دا خو دنیا کې دو خبره ده وانه ها زیاده او آه مجبوره شخی نه ها زیاده نه و دایت مخجر د کڑه چې دا تاسو برخطه دا خیجه ده دا کم دا تیشی خیجه من ویل منکو اسم آزم بانده خیجه اسم آزم دیاد کڑه و ناغه بود تای سیده که وکره چوی وکره ده وردوه ها چووست ویل نکیه گه نو لاشه چې رچاو چا اسم آزم گواه او برا تاو خطا هغه نبره دا ممسخه شو ز کور جوړ شو او دا م کې چې کوم د خشي شو به جڑا شي نو الله ورته و ده چې یارهسه چالو کوم دنیا ک د لا اد ل کوم د آخرت کې دنیا کې راکهه بری برغوت کې زوړندي دي کو نهته چې خیلی دي دي کوونې او نه زوړنددي دي او سرکتته لانددي سریکت دی او سپې پول دی دي او دا درې را کا ته تر کی کی رشتیا را کا ته ای نو بږي باندې دا شانتی دا قصه ټول مفسرینو زیاتو لیکره دا کہ هاجر قصه مردوده باطلسن او باج علماء زمان دي کلی لیک دا څه چا کړ دا کا کړو دے و نو کلوې ملا کړ دا رولمانی کبیر دې ټولو تفسیری منیر او دارنګي سراج منير دي ټولو کړی دا مراغي دي ټولو کړی دا مونږ سره وخت نه چې کتاب نراهو ځکا او کېږي چې وګورا دا کیسه چې زذاباته لگا لا يا سونا الله حمام را هو يفعلون دا خبره دا نو باسه دا ډېر کندا او غلطه را ملایکی بدکار نه کړی دویم دا او مسلمان اصفهاني م ډیرو جوحات ته دی وړاندې کړی دي شهزاد قصړه ډیرا باطل او مردوده ده او کبير لیکري دي چې الله پاک در کا قاضی ده چې دنیا کې آزاد درکونکی هو لداشي ولې چې و هم بخم کنا چې دی او ثویلې ثویلې چې نا بخم د دنیا او دې سر سوال دی چې اوس درې د کارتهوي سر کوې د پوروې د کاې بدو سانواړ دا ټول چټې اسرائیللیاستې کوفریاې بیې ده اناد دی ز دقت دی مورګي د رولمانې د کوي د کا شکې چې الله د کتاب تفسیر شوو کوي او د مورګي پهکې نه کللی هغه داې ارمان کړه چې دا شوګو درما نکړې راځي چې ساسویلې قیامت سره چهدلې کآش کې د اسرائیلات او په هغه کتابونو کې نوې چارو کتابونه دا الله د کتاب تفسیر کوي او د دې کتاب د مرزا ایل په اجازه هغه دا خبره هم کوي ندایا جو ساته یې کا یو مرزا رواخیاوه اول سال جبریل اللہ جی دادا اللہ پیزند آگا جا مصدق دے غدا و بشرار دوئیم تا سلیمان اسلام تعریف کئے آغا و اما کفر سلیمان درین سیر جایز ندیر آگا جا قوید امتحان دا پار آگا جا اول با دی پومشتری تیراز کئی دا دیا حجو کا آگا جا دوئیم پر مرگری با دی تیراز کئی دا ام سنی دیا حجو دا دریم یو نارواش یا با دا تفاق گنی ولې دې ست صنع رواوه دا چې خپل اني مولانا شپ کړي وي ثللی مولانا کړي وي یو لوی سړی بدکو خي او ثرو بغوته دي او دا ثللی بابا ثللی کاظا کړي وي ذا اطرازین الکای سالورن اعتراض او دا شهر ذکل جهید دي کنه استلاف علماء سیر کفر دې کنه نه دې کفر کوم سی هر کو فرده حکم لري کو فر سور نو سلون دي د يل مسهر ا ایمان میرا جي زيه قائل دي شعر من هي سو هيلم وصول تعفير دا جائز خزر کړے او بل دي دو پارته شړې ته پوئشي چې دا قران ته حجدي کنه شعر دې کرے دا چاہیے چې احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مطلقن منکر دې چبدي کافر کي ي ولبه سماصرو دي الحصوم او قام يعلمون او ولقد علموا منش ترى مالو بلاخرت من خلق تعارض يدي دو جملو کي ولقد علموا قسم دي کوي دي او ديو انه قام يعلمون تعارض کي کوي دي يعني ندي په ي دا يذام اعتراضه حقيقه فيه شعر وقتی اخرت کې بوله <سؤال> فرق سمي تورات دې د موضوعه او دلته لوقانو يا لمن کاش کې دې علم عمل کړی و دا ماناله <سؤال> تارو دې نشته نو څالو را صبحه تموند سيهل خاصه لمن دې کوي ايوالذي نامن الله تقول راينا مسلمانانو پر رسول الله سلام تعج راينا منگا میانن پر خلقیوز منگ رعایتو که دا مساله دا تکرار که نکی نو یهودو دا خبر واو ری دا چو واو ری دا آغای رعیناکی دی نون لغنا ورکنورم او داشی تلوین بیتی جوړ که نو درعینا مزدر رعایتو او درعینام مزدر رعوناتو روڼت خو مو قوال جاهل فوي معنا ای زمون احمق او جاهل ایاذ بالله ایاذ بالله د کوفر الفائز د او یا به عین کثرش باری ورکا چه ټول پیغمبران چې کوم دي داش پن کیږي او زمونش پن کې خود ته وین په شکان ودا خبره او باځي وای چې زمون حافظ او ناصره لا تقولوا رینا زمن حفاظت به تکای زمن حافظ دې دي چې شرک معنا وا راینه کې درولت معنا وا دهم قود جان دې کې چې کم دې د کفر معنا او یا چې کم دې راینه کې زمن اشپونی اسی زبد ادبی الفاظو به استعمالول او صبح ته ذکر کول او د دې الزام راشي کو رسول الله صلی الله علیه السلام باندې لو قران وال مؤمن تا کی مستذی لغزمو ہے کی دښمن ته غره معنا اخلی او یا په کی تحریف او کا یا لیم بیا څنځه همڅه بتاو کا صاف خبرو کو انظر نو واسمعو ولل کافرین عذاب عظیم دارین په قوانو طالبانو کې بمدا خبرو وا او مېلمه براغې له یووبو بلته وه لکه دې دې هغه د فکرې څخه اجازه کوو ورکو دې دې دوی دې دې هغه وې چې بيځوي کې نهي هغه لا په بيځوي تي ام دې دې معنا چې او وې دې وې چې بيخرو وې نه یې هغه نو ام دا ولکل وګړي کې څنګه ده دا مرغاری په دې لوګار کې ډېرا و او منګلارو ورسره قران سره هون څه چې تا خيلو او استراحه نه یو باندې او کوم بل څه زما ته خدا خو معلوم ودي شي چې تاسو موږ را کیې رہی نو مړتوبې لکه خفق کې به مړ کا مونږ نه خفق شي نو موږ استاد بجن راځي او ماخر رسول خير دل خیر قال خو څو د زماني چار دی چې اسلاما لار کې پروږم چې تصویب وي له څنګه مارواځ کې کیږي واچو کله چې کنديان لارو طالبانو د جګ په میش لا ستاسو وراله ما وړا او هغه اړتې کې بغاټ سره او اړا او اړ نو ما ته له دې چې ګور به نو تاسو په ګانې نه نو اعتراضونه شروع شو پر احراس کو مونږ باندې او رضيان فیہ اذن ته تمرکز دی ماجانا فیہ اذن قام مناظه مرخصو ماذو کړه پای فیہ اذن پر یا جنا بوله او سید و قومه دې امر حاضر دی او یادانی مغول دی یا جنا کو او فوقه دې زیاد صار دامه ایله لوبل راپا چې دې له اوس مرکزه دی مال دامم خاصه یا عثمان او ارکب دې ذات اې له مور څو وړې چې فاطمه تن فاطمه سره ترکیب دي با 5500 نورو پیسو ترکیبونه اعتراض دی له دې چې ما جنگ مو کړو ورځو ته اعتراض څه د سره کوم کیات شاوونه زرم مرګريو با 2000 كيلو بیا دا پولیسو اثر وایي چې مو پر وامتورلو بیا دوی په شراه لا دې مړې کو ته کړې چولې دموث الفریزې خازہ دا د خپلې مخونې مونږاره ورځ چټه نه وکول په دې ځای کې غورو مولانا سیب و احمد محمد زامین سیب والله دې رحمت کی او تقریب لرا دی مولا غویر دې چې ویش جاناو د سیمه عراق سره لوشن طالبان کې راغه دې په هزار کې د چېودرز داسونه کې او یلا له اعزای لازم کو خرابه چې حضور ته <تصفح> ګافرا فجر او غروش مولانہ او زموږ بازارني په ګافرا فجر روایت چینه راتله چې کوم بچیا وای نه وای چې ګوتو ګازاتې مرګور لگے څه تھاڼه لا اج غړ فراټی نه ورته نه وې تاو دا رات کېل هغه لمو خپل دلو خراب دا چې تم مضارع وروږی زماتونی کې به ګرګل مضارې ګولہ قسمه دا زراینا دا دا د یهودو څخه راو خوینو په ځای سره وکړي دا دا په دې کې قرآن لری کړه مونږ سره یو صالح وو ته او وو ورط ورط کې واړو چې ورط کې واړو دومره حمله یو وی ویله یې رپلې خبر نه ویل زرا روانو نو سختې ګرځي نه و چې ګرځي وو مال یې لکه یاره را باندې راغی ما ویږو او الله پر دې ځای راغلی په را ځای وریز راغلی چې کاثم اسلامي بچاو او ویل کوم رو پټ کې او څشم لاستی صبر کې کاثم او پټ کې لريته دا چې نور د موندارې نه دا دال چټا دا کور ځان یو بزګر صالح نه ارسته شي څې تو برداو په رضاو په دې نه په دا ری ګوجره کې دمان دا ری وو او هغه جمعات څخه لار او لپټه کوي او لگا او قرال شروع کوي یو والی دې کنه خلکو څو جوړ سره شهري کړه نو تاسو ضرور دې دمانم راوستي جمعات دې سره شریک ولا که تاسو لپټه لري لګوي هغه دمان دې خپل راځه هغه دې کې چې د کې ماځه او یو کا دا دنیا کې wala ta'is sel forab bul mudat او pura duniya ki cha ghamla re chaka re din kar khade tol to parale la tol to parale la e la ma sha Allah la taqulu ra'ina ra'ina ma huwa qulu zurna bal akhali ti za'i da'wat se na nyau sabra من sabal abla manan sa نادی به خیر منها اشراز راضی پدې مصاله باندې چې په خپل مستره به پریشاني نو موږ څنګه ستاتہ بيدار شو جواب زه د الله منقادم او الله متصرف دی او خپل کارونو کې څنګه چې د تکوینی عمر او مالت دی د تشریعي عمر مالک دی مان ان من ایت نونن سهانات بخیر من ها آیات کے اشكال دار ہیں کہ در نسخ او د نون سهار نون سهار نون سهاد فرق دے گند فرق علماء کئ د انساه نسخت دل ثوی تلاوتہ رو حکمن او جمیعان نسخ سے توئی تبديل توئی تلاوتن حکمن جمیعان یا پ تلاوت کی باند بدل یا په حکم کی یا په ضواړو کی او انسان تر کوه الا حال حال بلا تقدیر انسان ته تو ایمانه زاسه هغه چې منسوخ کوونکو آیات بدلې کوو په تلاوت کی بدل کو یا په حکم کی یا په ضواړو کی بدل کوو او نن سه یا یې پرېد په خپل حال باندې دې بدلنا د عین فرق ازاده چې نسخه تبدل ته وای تلاوات او حکمونو چې مېان او انسان چې کوم دي ازحاء ته وي منال قلوب لا الله تقا په حفظ کې په حفظ کې پاتې نشي معنا ادارا مانن صف هغه چې منسوخ کو په دې کو په تلاوات کې یا په حکم کې یا په دواړو کې او او نل سها يې بوتلو کو زنونا چې سره په حفظ کې پاتې نشي علماء و اختلاف دی فضئی کی جزا کار صاحبوں کی راغلے دی او پیغمبر صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم مبارک کی باجوی او صحیح مثالا دے کی دانش کرے سنخرئ او فلا تنصا زردی جو بلل پتہ دا قران کو تو دی نپری سی از عقل نہ بجانے اس نے بلری کی درے با معنی پر نسخ ازادہ حکم تو وئی لفظی پاتیک نه انصاف عاقص د زبان دی یعنی زالۃ تلاوت را شی حکمی پاتیک نه معنای زادمان انسق هغه چې حکمی منسوخ کو لفظی یو کني او نن یا ازالۃ تلاوت دیو کو حکمی ک نهي او ضمانه درېم څالو رن نه اضافه وی بدل دو صاحب کا او الینزا اذاب لا اله الا بدلن معنی زادا مان انسخ من ایت نه چې منسوخ کو کو مایات او بودله کو بدل ته حکم سابق نام او نن سه ها ذاب کو لا اله الا بدلن بدل تا نئی ده تین زم نسخ رافي تزالی ته وئی فز انزال لا او انصار اخر ته وئی په انزال کې معنی زادا هغه چې مونږه منسوخ کو لری کو پس د نازلې دو نا اوینچا لری نو کور سوال راول په انتظار کې او نن سحاء اوین رحمت الله عليه وای چې ذکر د نن سحاء د پاره د شمول د کلام دی استطرادا ني ذکر کړی دی معنی یوا ده هغه چې منسوخ کو کمايات او نن یا يا پريز دلر راتي به خير منها را تکو په غوړه سره د دینه په سہولت کې او مثله او په معنا دا و سره د چې کله د کتاب معنا شي ومثله فی الاجر جواب سر کې علت نه ست شه علم تعالی من الله الا کل شین قادر کنه کویږي پیغمبر چې الله په چی تو قدرت خوندې په نسم قادر دی بل جواب د علم تعالی من الله له ملک السماوات والارض درنا کوئی گی چه اللہ اختیار داست مانون او دزمکو دے کو دراتی مشتا دیو کوئی گیم اللہ علیه الخلق و الامر یو حکم کئی سبال بل حکم کئی دی بانجد دکی عمر علیہ نه تی غمبری نکمزور کیگی نکمزور کیگی نکمزور کیگی آنت خراکیگی دی منز که در دریو آیاتون و منعثبت وائم ایو هم تو یہ <انتوری> دُونَ ان تاسو الورسولکم د دې د مخه سره په مناسبت دویم وسط کثیر من اهل کتاب لو یردو نکوم من باجی مانکم او درو واقیم صلات و اتو زکات و, و ما تصدی مجان کوسکم اشاره دې تدا چې شبہ د یهودو او د مشرکین شروع دي دا چې نه مؤمنان چې ته پیغمبر اتراسونکې ادب ور کوي مؤمن تام تريدون ان تسالوا رسولكم او تاسالوا د مسائل نه دي د سوال نه نه دي كما سئل موسى من قبل حقيقه له ادب مؤمن ته ورقه نورتن ور کتاب علي كتاب ته وذ كثير من علي الكتاب لو يردونكم من بعد كتب يهودي ملامنه نه تابا کافر کا وذ كثير من علي الكتاب عذاب نه اپ شو یو یوهودی په استاب پیرامری کیراز کوي چې دې مکوزه یوهودی مله غوښتل چې ما ته کوم کافر شي حساسه مليان کوتي ان او ذاته چې اسانه خبره نه ده نو امور مسلمهای بیان کړم وافی مسالات او اتو زکات و, آت و, و ما تو تقدمو لیان کوزم زحو یو بل تخشیر نم تاسو وکاتان دا هده ګدره نه چې پورې وځي پرځی لالا شي نو دا په اوله کې دني نورې کتابونه دي او وی ګور او ده راټړنی ورکړي يهودو څه وقالو لم يدخل الجنه الا من كان يهودا كن هاتوا برهانكم من كنتم صادقين قانون طبيعي بلا من اسلم وجهه لله و محسنن سيد ابن جبير وای بلا من اسلم اخلاصا وجهه دينه و وہ محسن متوجہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی عمل متقبل دہ پا متقبل دہ پا دو یو چ خالص اللہ دے پا رہی ذائم دا چ دا ثواب بھی موافق شریعت دے رہی قما تا کل خالصا ولم یکن صوابا لم یتقبل چ خالص اللہ دے رضا دے پا رہی ہو شریعت مطابق او ده وجه نرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ویمان عمل عملاً لیسا علیه امرنا فهو ردن تاعتب ویچی دا نه او خیاد دی بیداد تاعتب امر او خیاد من عملن عملاً لیسا علیه امرنا فهو دا داد مسلم حدیث دی ادوم الممینین روایت دی او من احدثا في امرنا هذا ما لیسا منه فهو ردن اغه جه محدث विद دین یا بی مردد ده او چې پیغمبر امر پینه وی اغه امر رد ده, ده منامل عمل انداز عليه امرنا فواردن دا کوم کلی بذات پر تصلی الله و رسال الله شما دي دا کوم زمانه پر شما دي مانن عالم اله هو حضرت ابن مسعود رضی الله و او فتمسكم بسنته خار من احساس بذات عبدالله ابن مسود رضی اللہ عنہ ہوئی ما من عامن اللہ واحد صوفی ہی بیدتاً دعا سیو کال نشتہ چی دیب کی بیدت نلے جوڑ کرے فتمسکم بی سنت خیر منہ دعا سی بیدتاً ویوکل یودی دتی و دبن بل کلی بلدی و دبن مرد بلدی سکال یودی و دی من عملا عملا ل صالح عمرنا فو و ردن من آدہ صفی حمرنا حادہ مالایس منه فهو رب دن نعمل دی پیران و, و دی روحبان و سوچه دی غند دی اگر که فرق تیشی جدوی مخلصین که عمل دی لیکن دامن قبلی گزه کا دا پسریت باندی برابر ندی دا قسم دا دا سروردیه دا دا چشتیه دا, دا دا بلا بلا دا دا دا بلا بلا دا, دا, بلا بلا دا, دا. او بیچی ذکر شروع کفستر الله ذکرن کثیره واسقر ربک فی نفسك تتذرم وخوف و دنیا جار من القول بالغضی ولا صلف داوی غرت غرت غرت غرت کلوب کی غاتی ها ها ها تب چکو گری ہے اس پیل algodro do ta kari us kal ko او باج وقت گڑی کی چڑا گوندی گڑا خ خار دے آغد او بنی اسرائیل وخ سیاوت کړه او رمباډه وتاو یو خلینا ترمباډه نو یو ورځ بنی اسرائیل ته پکڑا باندي شروع شو او تا ویجا تاسو د تيرانو ميدان د چاړه په تولېږي دا هغه خیال دی کته دا او ما نه چې ستا اخلاص دی او ستا عمل کی طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شته او کچته عمل متاجد شریعت سره او په صورت کې ظاهر کې او اخلاص وکړ نو دا نه قبلي کیږي لکه غريا او د منافقینو دا خبره نو قران زکه وویل من اسلم وجه لله هغه څوک خالص کې خپل دین الله تام او د متبيو د سنتو د پیغمبر علیه السلام یا غاډ کی دی الله ته موحد او د متبيوی د سنتو یا موحد وی او متبيوی یا مسلمان دی اسلم وجه لله وهو محسن و نود موحد فله اجر ان دربی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون فاتقرانکم من كنت ساجدين فی دعوا کن فا انک کل قول لا دلیل آنے غیر صابتن بیضاوی دی کلی دی هر اغا قول و عمل چی دلیل پی نئی اغا مردود دی و باطل دی او دا دی رٹھن وقالتی لیهود لیستی النصارا علاشه اعتراض رازی ار کل چی خوروج دا آمیرین دی المعروف و دنالین وانی منکرد دی جماعتن نو سوپ دی لبری دی نوقرآ ول ومن اصلل نو نمنه مسااج دلله کهسممون وساعددي خراب ان نه مع ماره تلول مسااج ديدللی بعد ده بعض د جمعمات بعدت سره ده ووس في خراب ممساجلو معېره من ال هودا ببدت کو په کې خ شيشی به خود صنعت وعمل ببکنی اولائکا ما تانا لهم دعوی یا تاظر کرا جیدی یا مومنانتا تسلیم وعید لورکی وللہ المشرق والمغرب من اظلمو کی اعتراض زارا جی چی کل قرآن وی ومن اظلمو ممن قتم شعادت اللہ باج وی ومن اظلمو ممن افترال اللہ کا زبان او باجو او من از لمومن ما زکه یو په غزلم دي چې غز دې تنزيل <سؤال> له جواب القران تن کې زرکشي هغه دې کلی دي چې تنزيل په اعتبار د ټول او سره ده من کل الوجون له مانعين او کې لو مانين دي لو ظالمو دي چې جماعت نو سره مني کوي مفترين او کې لو ظالمو له چې په الله دروخته دي اادارږي د خپل نړی اافادو کې سیغه د اصللمم سیغه دی اسمې دفیر خو راېکر چې در کوي د سلیم د ورکي کې جممات دی او سرړه دی خیر دی ولې لا مل مغب په نه ماوللو فسممه وجهول الله خ مخې غیر معنا دا او بالې کې کی تعویل کوي او نور کېې مژول دی ان الله واژم وقا غمی اعتراض ولناذول نہ مانی وقالو تخذ الله ولذل دی وایلی الله پاک بچی مراد ولذنا نائب متصرف دے اور قران کی مراد جی آسان یا فانا انتا حفظه الله دین وے صحیحو زیارت السلامی سوئے دے عیسی علیہ السلامی دے ملائکی دی واقع خانه د عدمې دو تر سپاره ل ده شبحانه ف د الله د دیله چې نبدونشي بچ ونی چې م د ښه س ب ولهولله دا کله خو رالی کلي په صله د ب بالاغې سره کله ص او کله د نهو سره بل بعضو مکرمون پرانې را بلله بعضونمثو کوم بلله بل او معاضر سواې وال مالک الله دې کل لوقایتون ټولتا بیدار دي څالورم جواب وږي سماوات من غیر سفرت ماذتين وموزتين دې سالې سرانلار نشته وي نو د اسمان پلار د کم ځان راغې د زمر کې د اعظم سره پلار د کم ځان راغې داغه خو سره مور هم نشته وي بدی سماوات دا سومره او سرهګلی دی او دا سومره او سره بارانونه دی او دا سومره او سره سلي دی او دا سومره او سره جماګات او نباتات او حیوانات دي دا د کم زی نه د دریاب نه برړاس کور ک شو دا اختتیاه اووش من په کلي باندې نو دا پهړاسشي کله پور ته شو نو دی دی اووز غاممو او ته به کیلاونی سی بیا بر سی دی نذر گونا کلو نا کیر شوول مزات دریا گونو و شویا تنا دا خبرم کم کمزور دا امام راضی دی منکار دی ساډه حیران کی چې دا بر د کم جنا راضی هغه پځه قائل دی چې بر یو دریاب دی او دا دا اغزه نه راځي یو دا دریا ګور دی چې د زمکه ل لز بر قصمکه کې او بر خو لمد دا او درې بر دیو وینځو کې درې چې کوم دی الحمد الله او دوه بار شو چلا جغرافيو واده وای او کته وي چې د کوم دي ناراضي یو سبب دی یو خریب دی سببې قریبی اوریز ده دغرب سر باندې باران نه یو اوریز نه لاندې فارا دی د کوم دي نارغه غه دزی بڑا سره راغای لند پڑا صبا پڑا بلورې بلورې دا پټولو زوړکوي الله تویی یو قاری تویی دو وګو اندازمو سره نشته وو د يخنه او د ګلې سره نشته وو بل وقاز اذا قزام رن فینما یقول له کن فیکون په دې ځواب ولک ته اله پر ضرورت چا اللہ ملکیت سر و چې الله ته نشي وایووله بلکې د ولکیت او د ملکیت سره منافات بلوا ته ملکیت نه جوړ کیږي بل نو مازه سماواته او درې خپل لوقاني ته چاته وای استر گی غاټه غاټه کی چاته وای لوړ څو لوړ کی چاته وای کیټ شټ شټ کی چاته وای خشا خو کی چاته وای بس شبک د اسمانو ته ویری بارسه بارز ته ویل کاتا شاکاتا او دارنګ چتکل وشي ته راځه باندې وای کون تابز دا غیر راځې نه نه ما یقول لو کون او اشکال په کې دادې کی کالا دا کون لفظ دے او دا لفظ سی کم دے دا کلام دے او کلام دا اللہ قدیم دی ازلی دی او دا اوسرا پیدا گی دا یو لو یا جللہ علی سنت والجماعت او متخذلہ او شرمن دا چه دا بچے کم جانا را پیجا عاشقے نہ میں اقول لو کون فیکون نر نہیں نقدر پيږي د فرض کانې په فاصله کې غذړ او بټول فاصله وي ما چې ټو کې درڅاته زره اعتراض او دربانډیو کوه الله په ځان خلاص کې ها زارنګ ملا ماته وي او یو سی وصف چې په بل چې و تعبیر شیدا تاکیل دي صفه مالکاتنګ ولاقديت نه سره قدرت واه دي او دباره کل ل بیادي ملک او لاس کې باششي ده لا نه قدرت درک کې باش دا خو درک خو سپل چې ف یو لاس بل چې ف دی تاثیل د لاس راغئ دا د جامیونه شوم موتهویل چې بخاری کې راي البر نف نه هو البر رایم البر واللتيف العلم وأقول لديه �avorة لا ليشلم اللتيف الخبيث ان ربي لتيف لماذا يzewى والعليم الحكيم لا تدركte الأفعار وإدركت الأفعار واللتيف الخبيث لا ليشلم الله واللتيف الخبيث ان ربي لتيف لماذا يشى لا ليس ليس لديه بشكل ذلك إمام بخاري وياب العلم هذا ما نعطل الو تابو چې مېو نه نیمه بازار شیوبل د چوکات ویل والا شیخ قوم ګنڈا دی اا چې کمال کیته بیا ول څه تعویل مال کنه مور ګټه معنی مال حادثه کی راځي چې حجر سو خیال اسیا زال او عمر رضی الله عنه وي والله انک لحجر قسم په خو به یقینا ته کما پکاره رسول الله صلی الله علیه و سلم په دا حجره څخه حالات احمد ابن امبا سید علی رضی الله عنه څنګه زیارت ستوم قابل کړي لا څنګه ذکر کړي تو کړي سخاری ای له ځان څخه له زهل ملایمه ولا احماکی پات نه مانی د ایسم او کیپات مې فرق هم نشي کولای او صفاتونو او وصفونو کې فرق نشي او دا کومه صفاتونه پیری او زاتی دا ملا خبره او زذر کاله کنا هر څنګه غټ داسې پهتی دا داسې مصیبت دی چې په دې دې دې دز دې د مارچ دې د پاتې دا څو اوه ځان فراده دي کده مولانو خبرې ولا نو خرج صدا مولانو یو اجته مولانو نه ان ځان په ایګه ځان ته لاځه د زور ورکول والا ذوالعالم فالوان چې په باچې لړالي لماري نه وې ورواله څه خبره ده مطلب په بالوانو هغه څنګه په بالوارو مأمور به نه مرېنه مو نه کا مطلب کې نه سم مطلب علماء ټول خاندي علماء دې غټ تلې سيږي اا ځان دې د غجو ترې دې اسماء چې قرآن په اسماء ځبې نو په دا کته پروګرام یې زه زګه چې لمه شپاتہ د توولګي چې زکه کوي کوم کته کوي ها اجا دې دا چې ډیر خبرې د ننګ نه کو او ومه زه راز کته رښتیا پیغمبر موږ ته دی الله پاک پختو له وي آیات داس معجزہ را ورا چې زما خو خای ماکه کې چيني جاری اویا کاونه تا ادا کا ويا تا وکم حضرت د ابوذر نہ کوم چې رسول <سؤال> الله <سؤال> سلام چې دې تا ادا کړی تا نو نه داوی د خپل معجزه راوړا نه شو مناظره کې پدنه شو د د د د او د دې نور په نه نو کاش کې ته پوهیږي کاش کې ته پوهیږي لولا یقلمن الله اوتا کی نهایا او بیا د چکه لا داو شوبات میا دات شو وو ورج نو سره خفق کیږي د خفق کی نهایت صدازب اختیالات کو کمزور کیږي به مومو ما خو لا جواب نو مر ما مناظره کی باس بیا رات وسه گئی نو الله فورن ان ارسلنا بالحق بشیر و نذیر دا ول مخر در حالت الله جلطا تاسو ایا قرآن نړیوال څلیاو په لاند مزاریدیز دی یوه په دې دی په دې قرآن غوړه چې ستای ایمان لک شي او مزه که ایمان غوړې د قرآن سره په خلاصہ راځه او دې زراشه او وګوره کوي یو عالمو نامای ازل جان مولیسہ و اللہ ذو غث ولا تسأل عنا صاب الجہیل تان تابوس نشی کې د دوزخیانو چې دوزخان ولې دوزخ تر عالم وزد دی یهود و نصاره او کډیو شنو نیور تاسای ولن ترضا عن کل یهود ولن نصاره اتا تبع ملت او هیڅ چریبت خوشاله تان خوشاله نشی یهود او نصاره ترجع ولن ترځ انتهل یودو ولن نه سواره ومن سر لکه مس لکه هم م ها عما ولن ترځانتلل والله چې د دسخاص په کړی کې او س نلیی د او شپې شماهسه خړلی نهوي او د لړمهواېسه سټي نه ن ترځانتل یو ن مه ټوکې ل تقللولله عقب به د یو اته ودا خبر کي ها يا ارمان دا جو و خنشتي دياني شي و خ بیا خو بداخلاته شو و اذبت لا ابراهيم ربو بكلمات الفاطم مؤمن پوری دا تنویر جه په ما سبق باندې تفسیره تنویر ها تذکرہ کړي ترویر روشنايي ورته مقالې رواني وې او رسول الله رسالت مکمل شو او کلاکی کو ورتا و څو د واقعه ابراهيم علی السلام به لای او پدی يهودو څارو او مشرکان اصول اعتراض کړي چې بیا الله جوړ شو او جوړ کړهو ابراهيم علی السلام تاسو د شرک جوړ کړه شو شرک هم شروع کړه او ځارنګه دا پیغمبر دعا د ابراهيم علی السلام دی او د دزا خلاف کوئی او دا توحید کینو لنگیائی پل لہن دے او غاڑو اتنک دے دا دری خفری انزام لگئی اموری سررت کوي پی او دنسواراو او مشرکی نو باندے دا سی کتاب نه دے دا یو ساڑی جگڑاو آو چاہ سر لختاو چاہ سر بزدارو اغز ندارو و اغز سر خاخے و خاخے کی دا درې دا کې د سې په ساره واهيله دري سوري په کې جوړه بیا گزاره کرتے او او موري سری بران بران ديږي گزار یو تو سوري سری او گزار یو کین او سوري دري جوړه يهودو باندې مرته يهودو علي ابراهيم عليه السلام څنګه خپل دي لا نو سوارا او باندې مرته د زموږ خپل دي د مکه کاثر باندې مرته فلز زموږ خپل دي ته ودع الصلح توحید له جوڑ کړو ابراهيم عليه السلام تا په دې شر جوړ کړې ده او دا دعا د ابراهيم عليه السلام او هاغه ويل ربنا واغفری هم رسولا منهم يسل عليهم اياتك ويولهم ملک الكتاب والحکمه د پیغمبر کار څو شودري يسل عليهم اياتك ويولهم ملک الكتاب والدع والحکمه او خپل وایو ځ کې ه او پا کوويدي د ش کوه د کوفر نه درې کاره پیغمبر په ممسالله ناست دی که د ټ او دګمه زریی سپ ناستې خو دا ټیک د خبره پېغمبر دا د په دی ممسالله نه ناست په دې مزرو بعض نو و او که د پیغمبر کار دا چې الله معیاې کولی ممل کتاب یک ما ویوځ کې یم نو بیا خو نه کان سر را ه او دارنگی وواسا تحای ابراهیم بنیه و یعقوب ابراهیم علیہ السلام ویدیر تو ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل مننا قسطلالی کی نکلی دی کابل اس کردی جوڑا دا اول ملیکو جوڑا کردوا دو ایم آدم علیہ السلام در ایم شي زوی شیس علیہ السلام پکانو خطو توفان جڑو باشا سالورم ابراهیم علیہ السلام پینزم ممالقو شپاگم جرهم جوڑا کرده و حارس ابن مساعت از غر اووام جده قصه ای پینزم نکو در رسول اللہ صلی اللہ اواتم قراشو جوڑا کرده و نهم عبداللہ ابن زبیر جوڑا کرده و او لسم چې حجاج بنیسو جوڑا کرده دالت سای وصام اغشان دی پاتی دا پاکت پل عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ و زمک سرسام کرده و برابر کرده و پیتو قالو ورپې تو کال وکي او بادشاہ دو عبدالمریک ابن مروان څخه د دینه خبر شو اجازه څنګه شهید کو وی الله یرمح اجازه د اسما تر را رسیدلې ما په مکه شان دکری خې داوس چې تم بیا الله دې تر شان دي اوریا شو جوړ کړو او ابو جلال اوسه مرګ ورو او دا حاتم چې پاتې دی ډیر سره پیسې علاج نه وی حالات یې پیسې سره نه قسم ایک کڑا چلا لئی پیسی وڅو دا کوټه وبې جوړه آنن وارا دې ټول شت وای دې حقيقت دي او جمعہ کوپا دې جوړي او مدرسې کوټې دا درې خبرې د االله توحید زورش او تاسو کې شرک ولې کوی دا پیغمبر د واعظ ابراهیم علی السلام د اساس خلاف کوی او دا توحید دین لمبای کلهم او غاړو تو ولی نګدې ولا تس الونا مکان یا عملن تر اخره پوریشو اتم اشربان تامین د قبله کې سیقول الصفاء من الناس